eta Agapitz federeraa Donappalleutik izurarat aldatzekotan. Laborantxari lotu el karteak doki ble AFOG bezala biltzen ditu Donapapaleuko egoitza Estatu txgian izurako egiko etxea den etxe ohtarat ginnen dira te baten buruko. Baionako pestak bururatuak aurtengoak Jannerentzat azken besteak uzapez bezala, bere bilduman baiko ragertu balimada ere pesta, ez beti haine eder izan. Eta sotan jeekazen pastorala biziki ederki eana Jean-Lou Daba idazleari gustatko bigeen emanaldia heldu den igandean. Eta aroa iguzkia ateatzen hasia? Berutuko? Bai, gozo mementuan. Ogoi gado eta atxaldean, ogoita zazpi gado kostaldean, eta ogoita bederatzi, ogoita amag gado, kaldian, eta asti aro edegar. Atzo goizean biurteko neskato tipi bat donian egaraziko zubi bat eta ik erorida eta bayonako ospitalerat altxatu dute helikopterez, ez, gertakari bere zia, bere burasuek, jahirik ezagia zuten pilota plazatik urbilden zubi egia, nah baten egiteko, eta haurtipia gibelaren gaineat uh, erorida, eta sei metra berago joan, bere alasokohiak jindira eta Baionako ospitalerat ere dute bilboko familia batetako alabazen. Beste gertakari bat haugabuntan izandena izan ezein behedekuatik haize kolpe bat izan da eta bidaxunen laborantxabatetako aterbe baten teilatua ere mandua izeak. Lau egon metra karratu teilatua iratu dira bela jazen hangar hortan bardozeko bidean. Izura Baxena fagoako laborantzaren zentro bat. Hora e, jartio, CFPPA laborantxako formakuntza zentrua izuran segiz izuran zen, guai behiz izuran kokatu beharrak dira agapitz fedeazioriaren buleguak guai jarte donapaleun direnak, bainan donapaleuko buleguak estatu txarrian dira, agapitzek beraz laborantxa munduari lotuak diren hamairu elkarte biltzen ditu, horietan idoki Blé à fogbe eta chédé à man común batetaik jinda hizurada altatzeko erabakia. Basque nafoaren erdian izeitiko naikarria Basutene eta Daniel Olsomendi, Hausa pesak proiektoren behimen dauku. Nahia bat zen, nahi kere handia bat eta bai, lehenik behaz formakuntza horrik hoita amarr heldu uh, badira behaz urritik maiatzea hartio izuan jara uh, egunguzi zetortzen dienak. orain izain dira behaz harrapitzeko uh, langileak, bai uste dut dinamika pulit bat kariko dila. Haur zein bada ere orain, bada ere biztanda OPE oso irrati eh, hor dela. Beaz uh, izuran nahi ginoen eta uste dut, eh, bastan faruan erdian, Kokatu dugula puskat, kokatzen dugula laborantza munduko bat. Bara bere heinan, baina uste dut dela heinkipik edo handik, berdela inala egin laborantza indako, eta egitura desberdinak hor kokatuko dira. Usted dut untsa izain gila hek, baina gu ere biziki posigila. Helduden Uda Narrapitz Federazioa izurarat gitekoa dat. Uztailaren hogoita amekan, den astezkenian, kanpo emanak izan daitezke angeluko zantor drogeriako jabiak, bada behoita bat urte hor direla, baina nxaltekiko muruen jabek eraikina saldu nahi dute eta medio guziak erabiltzen dituzte drogerian lan egiten duen bikotea kamporatzeko. Erabili duten ahazoi nagusia, kaiure bikoteak ez ezituela lokairuak pagatu. Hauek hori ukatzen dute eta hortik abiatu da afera kaiore bikoteak salaketabat bat ahidu muruen diabeen kontra gezuretan ari direla erran eta gainera jadanik lehen hauzibatean kondenatuak izan zirela alokairuak behiz pagatzerat bialdiz pagatu behar di, izan dituzte muruen diabeen kontraideki prozedurari esker normalki ez tira hilabete ondarean kamporak tuak ikusiko beraz hastezkenian ze gertatzen den anartean Angelun sustengu handia du kaiure bikoteak blog bat ere sohtu dute eta inguruetako errietako jenden sustengua ere biltzen dute. Baijonako erriko etxea orokozki kontent agertzen da bere aurtengo bestekin. Usaian bezala, Jean Groné hau zapesa, prentsaren aitzinean baikoz agertu da. Arantxa idiedek... Goizeko askari baten inguruan bildu zituen kazetariak Johnhangrene auzapezak. Giro honean, Baionako pesten balorazio positiboa egin du urte guziz bezala funttzean usaaiako atxiloketa edota zaurituak sobera aipatu gabe asteantzeak jende gutxi urbildu bada ere aste asteburuak jendetsua izan da. Haste azken gaueuan emate bateek salatu duen eraso sexuala ez du aipatu aldiz bere bilan positiboa aipatzerakoan. Sexu izaerako hunkitzeak ijasan ditu mazte gazteak bere erasotzailea oio eginez iesarazten lortu duelarik ufizialki eriko etxakori astele aipatu nahi zuen Polber plazako kontzertuak puntu positibo gisa gertu badute ere azaf abidan e, ostegunean zezen plazan izan zenak jende gutxi bildu zuen puntu pozitiboetan xaukaiaren gunea jate txek mainainitz instalatu dituzte eta e helbe duen guneak fama handia bildu du erortzeainitz zubi dezberdinetatik eta usaiako burrokak pesta giroan sartzen direnak orain, jangrenetentzat hauza pez gisa bere azken festak izan dira ondoko urtean beste bat hiutziko dio lekua eta bereziki ardura. Besta denbora huntan izan diren, egitate hitxetan, bestalier bat, larun bat ratxean, tripan kolpatua izan dela kanit ukaldi bat ukanik, gero beraz bestalier batzuek hautsi dute beti larun bat gauean, Gaza bat etxe batetako pareta batetarat iraitian, sokojiak eta Gaza zerbitzuko langileak eziren urbiltzen ahala, Gaza zapartatze baten lanierra horzelarik, poliza ere jinda jenden aldaatzeat, pataskabatzu izan dira, subiltzaile eta polizagizon batzuk olpatuak ere izan dira, eta besta denbora guzian, behoita amak presuna ere, ahastatuak izan dira egitate dezberdinentzat. Denbora edera lagun nezahiak ziren jarleku guziak bete dira, atzo sohutan emanik izan den jonekazen polizik, pastoralean. Sujeta Dominika Penk bizikihona izan bada beste diokolariek etze ere etzuten nehori zorrik batitza berrogen rezentak bere kambioak ere ekarri ditu entzunezagon Jean-Louis Davan emanik izan den lanaz mintzo eta ere idatzi duen pastoral berriaz. Jean-Louis Davan. Salogaz tia, emaz Gauhunez Aysena Eta geia Beetu Diana Biotes yauntzi disi Eta bon eregentai berri Eregent berria Laguntzaleva batekin, Eta kamio tipi hanici kare disu Homeopatikua guna Avilki eta argiki Asmatuik Hoidusu behar, behar Pastoala kim perezgoa Esai eta Eses. Pastoala hartu behar disu Tahan barnin Hainvarnian egin kambiok egin hertu. Hordian uh, pastoala salhe jundusu bisibisia eta pesutarsunik gabe. Zuzun bate pesia. Berri bat iskibatuk? Shalatzena haldu guia? Abdelkader dusu. Hua izan zuzun, uh, francesk konquistan demuan. Hama bost urtes francesk armadai behurtusena. Hainvarnian uh, algerianu avertsalien haibadusu. Hainitsuegi son interesenta eta itxua eda rekuat. Honekazen pastoralazteko igandea txaldian behiz eskainia izanenda. Eta kiroletan eskuhuskan belezkoetan mazterzetako finala ualtaji eta usafrenek ere bantzuten atzo, lahetxea eta batzitio dukasuri nagusitus, behogoi eta hogoitabat. Hagoitabat. Plazalaxoan, frantziako esapelketako final erdietan, amule eta luku amikustarrak nagusitu ziden ibarburu behrazategi azkaindarher hoita amar eta emezorzi, eta beste final erdia, noiz baiteko etsemendi eta maitiak, ere zuten goiko eta erreka baigohi nagusituz, hoita amar eta zorzi. Donia Negaraziko garatenean, atxaldiuntan honetan. Elgar dirariko, eta Bonebelts dirariko, Monsondax eta Simun Lamberren kontra. Sesta puntan miahitzen, Hogoita Mazazpih garen Gandor lehiak eta biatuko da gaur, Beatzionetan, Aymar eta Eieragarrai, Foronda eta Kürverren kontra. Txirindo laritzan jadiosak taldeko Toni Galopen francesak ere mandu donostiako klasikoa joanden larumatean.